і потужно. Вертаєте, сміючись. І сьогоднішній день, день праці здається вам дорогим подарунком. ж, сьогодні буде заглиблено творчий, багатий день. Сеанс індійського гастролера. Іноді надвечір Поглянувши вправе вікно, ви бачите печальну постать. Печально похилу жінку в темному вбранні, що стоїть над могилою. Так, вона найчастіше приходить, коли починає вечоріти. Приходить з портфелем або якимись паперами. Очевидно, просто з роботи. Вона майже раз у раз приносить з міста квіти Старанно розкладає їх там, де це здається їй за найкраще І раз у раз обережно поправляє стяжки зів'ялих вінків У цей момент, коли обережно і любовно Доторкуються то її пальці до вінків Вона без перебільшень скидається на мацолеву Делароса, що, пригадуєте, мабуть, так граційно, любовно і захисливо зводить руки над своїм дитинчам. У цей момент, хоч як вам дивно, вона ніби ледь-ледь посміхається, як та ж стримана Делароса. Ледь-ледь відхиляється, щоб краще перевірити, чи гаразд поправлено стяжку. І, одвівши руку, якусь хвилину нерухомо тримає цю руку в повітрі, мов білого птаха, що схилив свою голову. Цей момент вона сама ніби трошки нагадує дитину, і вона, печальна жінка, не знає, що печаль надає їй іноді таких викінчених обрисів, такого ласкавого. І поважного виразу. Вона не знає, що бувають моменти, коли вона справді скидається на мацолевий твір, на зразок своєрідно поєднаних Кореджо і Рафаеля. Дивившись на неї, ви забуваєте, що в руках вам застигла цигарниця. І лише згодом, коли жінка підводиться, ви тихенько запалюєте цигарку. Вам неприємно, що ви неначе підглядаєте за чужою душею, проте ви аж ніяк не можете відвести очей. Ви бачите стоїть непорушно, мов кам'яна, стоїть, прикипівши поглядом до німого пагорка. Стоїть довго, бліда і прекрасна. Потім, як почне сутеніти, вона стає навколішки, схиляється низько і гладить легенько, ніжно, замиловано, гладить землю могили. А як загусне присмерк, як заче імлавим рядивом увесь цей куток, ви чуєте, що це? Ридання. Жінко, не треба. Ви заслоняєте праве вікно. Тоді в тиші кімнати згадується, що колись випадково потрапила вам до рук книжка славетного індійця Скапілавасту славетного Сакія Муні. І там прочитали ви. Що є початок страждання? Та жадоба, що кличе від одного народження до другого, і що поруч з нею невідступно йдуть радість і пристрасть. Жадоба насолоди, буття і могутності. Спочатку це вас вражає. Ви ще раз повільно і майже вголос повторюєте індійцеву мудрість, що згадалося так доречно і так недоречно. Ви напружено думаєте.